Marele cântec aruncă în foc caetele maestre, Viori și harfe, una câte una, ascult arcușul umbrelor pe strună, Lăutelor și tainelor silvestre. Auzi și oda nopții, apoi luna, Cu flaute de fildeș la ferestre, Albastrele fântânilor orchestre Și guarnele genunilor, Furtuna și clopotele mărilor în spume, cu mii de limbi și sute de pedale, Dar cel mai mare cântec de pe lume Irumpe în imnul vieții triumfale, Ce nu încape în strofe și volume, Și nici în orgi profunde și chimvale.